Він весь стремтів Одне лезо великих грубих ножиць Було заіржавіле Мало того До нього приліпилися Кілька тоненьких білявих волосинок Невже це була вона? Не може бути Придивлявся Орест Дани В'ячеславівни, Що проходила повз нього У глибокій задумі Навіть не вітаючися Кілька днів тому Було заарештовано Марину Орес не вдавався в подробиці, не розпитував слідчого, але йому чомусь було прикро за цю дівчину, можливо, хвору, можливо, девакувату, але не жорстоку. А ще хвилював клаптик паперу, який він захопив зі столу, крадькома, виходячи з її помешкання. На ньому він побачив своє ім'я, написане разів з 200. Добре, що здогадався прихопити цей клаптик, інакше не уникнути б йому ускладнень із зайвими розпитами. Орест вирішив якнайшвидше кинути свою службу в ескорт-сервісі, тим більше, що у зв'язку з останніми подіями робота зупинилася, клієнток майже не було, офіс спорожнів. Тільки при дверях ще стояв охоронець, а в своєму кабінеті темніша захмару сиділа Дана. Двері було прочинені, і Орест усе не міг зібратися з силами, аби зайти і повідомити шефиню про своє звільнення. Лишалося ще одне завдання – містера Марпла. Але як до нього приступити, Орест не знав. Він крадькома спостерігав за даною та порівнював її із жінкою-лисицею. Він тільки зараз зауважив, що майже ніколи не чув голосу Дани В'ячеславівни, адже ніколи не спілкувався з нею. Голос лисиці він розпізнав без тисячі. дзвінкий, глибокий, збудливий. Фігура та була, здається, вищою, але зараз, по цій погоді, Дана змінила взуття, а жінка була в черевиках з високими обцасами. Він міг би впізнати її руки, але ж на лисиці були задовгі рукавички. Шия вона ховалася за рудим боа. Йому залишалися тільки чуттєві інстинкти – запах, дотик, сміх. Але Дана жодним жестом не видавала себе і трималася на відстані, і велично пропливала повз нього, як біла мініатюрна ладдя повз чорний човен рибалки. Нарешті Оресту набридало мати голову і сидіти в цій напруженій атмосфері. До того ж на вулиці починалася злива і треба було встигнути доїхати додому, поки вона не зарядила на всю ніч. «Сьогодні нічого не вдасться», – подумав він і вийшов з офісу. Холодні змійки дощу одразу ж заповзли йому за комір. Він вийшов на шосе з надією упіймати машину. «Можу підвезти». Біля нього зупинилася машина Дани В'ячеславівни. Він не помітив, коли вона встигла вийти з офісу та сісти за кермо свого сріблястого пежо. Це була удача. «Дякую», – він відкрив передні дверцята та сів поруч із неї. «Вам куди?» Орест уже знав, що він відповість – але навмисне витримав паузу Та набрав легені повітря, ніби плавець перед стартом І назвав адресу того будинка До якого підвіз після побачення у ресторані Жінку-лисицю Реакція Дани була незрозумілою і невиразною Вона мовчки кивнула головою і натисла на газ Він дивився на її пальці Із двома тоненькими діамантовими обручками Що стискали кермо Намагався вдихнути запах її парфумів Поглядав на її коліна, яких не закривала вузька блідорожева спідниця. Очі її були закриті скельцями окулярів у рожевій оправі. Світлі спіральки волосся вибивалися з-під ніжної газової косинки батика такого самого кольору. «Вона також дуже красива», – подумав Орест. «Але що означає це також? Хіба ти бачив обличчя лисиці?» І сам собі відповів, «Але ж я цілував її!» І ті поцілунки я не сплутаю з іншими. Це закарбовується на рівні підсвідомості. Отже, знову скептично промовив до нього внутрішній голос, лишається найпростіше – поцілувати її. А ще краще – зґвалтувати у тому брудному дворі, куди вона тебе так удавано спокійно везе, ніби не знає, що це пастка. А якщо й справді не знає? Продовжував діалог із невидимим співбесідником Орест. Тоді... тоді сьогодні фокус не вдасться, і завтра я вигадаю щось інше, або просто потелефоную Романові, нехай йде до неї з обшуком власною персоною. Машина в'їхала у двір і зупинилася якраз біля того самого під'їзду.